Credința dărâmă toate zidurile de despărțire dintre om și Dumnezeu și dintre om și om. Ea nivelează toate deosebirile dintre oameni, făcându-i una în fața harului. Credința adevărată te face o personalitate și îți dă puteri să te folosești de toate darurile naturale și închip deosebit de rațiune. Cine crede bine în viitor, trăiește frumos în prezent și iubește cu adevărat pe toți oamenii. Credința ascultătoare transformă apa în stâncă tare, pe care poți păși fără frică. Îndoiala însă transformă stânca în apă și te afundă în abisurile ei. Purtarea bună este cea mai puternică dovadă că ai credință bună și cea mai strălucită mărturie pentru Domnul Isus și Evanghelia Lui. Oamenii privesc la credința noastră prin faptele noastre. Credința te face prieten cu Dumnezeu și-ți deschide toate ușile împărăției Harului Său. Credința care nu te face după chipul și asemănarea lui Dumnezeu nu este credința cea adevărată, adusă din cer de Domnul. Fără credință nimeni nu se face vrednic de Dumnezeu. Credința apropie sufletul de Dumnezeu și pe Dumnezeu apropie de suflet. Credincios este numai omul care nu-și poate ascunde credința, așa cum nu-și poate ascunde viața. Îndoiala face să se piardă echilibrul în sufletul omului, îl face să tremure, să nu poată gândi drept, să nu vadă drept. Totul se denaturează unde nu-i stabilitate. Credința, credința, credința este refrenul cântecului mântuirii noastre.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 Fără credință nu poate fi nici curăție, nici pace, nici echilibru în viață și unde nu s acestea, nu nici fericire. Credința adevărată trăiește numai din Dumnezeu și din supunerea față de El. asta e hrana și viața ei. Toate făgăduințele făcute de Dumnezeu sunt făcute numai credinței, fiilor credinței. Necredința nu poate face niciun pas spre împărăția lui Dumnezeu. Cine a primit credința adevărată nu mai are voință proprie, ci voia lui Dumnezeu devine voia lui. Numai credința îți dă lumină să pătrunzi în viitor și putere să înalți adevărul descoperit. Credința care aduce pe om în starea de neprihănire îl trece mai întâi prin poarta nașterii din nou, adică pune în el sămânța lui Dumnezeu care poate să-i încolțească grâul faptelor duhovnicești. Credința adevărată te ascunde în Dumnezeu, în voia Lui. Prin credință nu poți voi decât ce voiește Dumnezeu. Credința ca faptă te duce la faptele credinței, iar faptele credinței te fac după chipul și asemânarea Lui Dumnezeu. Credința adevărată umple sufletul de teamă sfântă și îl îndeamnă la o ascultare și predare totală în mâna Lui Dumnezeu. Numai credința din care izvorăsc faptele dumnezeiești face bine sufletelor și aduce laudă lui Dumnezeu. Credința trebuie să te ducă la realități dumnezeiești, altfel este falsă. Oricărui om este cu putință să ajungă la credința cea vie și adevărată care mântuiește și fericește dacă vrea cu tot din adinsul lucrul acesta. Credința în Dumnezeu te duce până la ușa mântuirii, iar încrederea în Dumnezeu deschide ușa și te împinge înăuntru în casa mântuirii. Credința care ne trebuie este încrederea sigură în Dumnezeu, este ascultarea și supunerea față de cuvântul Lui. Altfel este o credință moartă. Credința vie rodește necurmat faptele vieții și ale dragostei. Credința adevărată aduce altoirea în Dumnezeu a pomului vieții noastre. Și în urma acestei altoiri putem rodi roade bune, căci din fire suntem sălbatici. Credința cinstește pe Dumnezeu, încrezându-se în el, și Dumnezeu cinstește întotdeauna credința, răspunzând la rugăciune. Mântuirea se datorește harului lui Dumnezeu, dar ajungem la ea prin credință. Cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru a fi plăcus lui Dumnezeu, este doar să credem în El și să-L iubim prin credință. Tot ce este făcut fără credință nu este primit de Dumnezeu. Numai credința dă valoare mișcărilor omului în fața lui Dumnezeu. Credința se păstrează prin luptă, printr-o necurmată luptă împotriva gândurilor și pornirilor firii noastre pământești, cât și împotriva uneltirilor vrăjmașului din afara vieții noastre. Credința în Mântuitorul Domnului Iisus Hristos este calea și izvorul oricărui bine, iar necredința este pricina oricărui rău. Necredința te scoate din toate colțișoarele casei lui Dumnezeu, te scoate din belșugul raiului și te duce acolo unde cresc spinii și pălămida, unde stăpânește întunericul și groaza, acolo unde te întâlnești cu moartea. Credința adevărată te duce în realități duhovnicești atât de puternice și atât de sigure că nu mai ai nevoie de niciun alt sprijin. Această credință nici nu mai poate fi numită credință, ci știință. Credința îți dă sfânta asigurare că lucrurile promise de Dumnezeu le ai cu adevărat și te bucur de ele. Numai credința te duce la știința adevărată, pentru că ea îți deschide ochii să vezi lucrurile așa cum sunt. Credința te duce la realități nebănuite de rațiunea firească a omului. Credința are la temelie știința cuvântului lui Dumnezeu, Sfintele Scripturi. De necredință sunt legate toate relele. Ea este o mamă născătoare de păcate. Credința adevărată îți dă îndrăzneală să te apropii de Dumnezeu și să iei pentru tine harul de care ai nevoie. Adevărata credință te duce la adevăr și adevărul îți dă putere, lumină și îndrăzneală. Cu darul credinței tu îl poți împroprietări pe Dumnezeu și unde este Dumnezeu totul se transformă în lumină, în felul lui de a fi. Nicio piedică nu poate sta în calea credinței adevărate, ci toate piedicile sunt biruite, iar lucrarea ei triumfă în liniște. Dumnezeu ne-a dat harul credinței ca să-L aducem pe El în noi, să ne facem una cu El. Urechea credinței aude pașii liniștiței ai Domnului sus, care trec pe drumurile pământului. Putere mare este credința, nici Dumnezeu nu poate trece peste ea. Faptele credinței se văd și vocea ei se aude oriunde ar fi pe pământ. Credința te zmulge din făgașul lumii și te face să trăiești minuni. Numai aceea credință este dreaptă, care te duce să iubești pe toți sfinții. Credința adevărată se identifică cu Dumnezeu și cu poporul său. Credința adevărată, mai întâi de toate, ne desparte de idol, ne face să părăsim pe Dumnezeii noștri și ne îndreaptă spre adevăratul Dumnezeu. Credința care te duce la asemănarea cu Dumnezeu este credința cea bună, care rodește mila și dragostea în inimă, indiferent de cultul religios la care aparții cu trupul. Credința adevărată se adeverește prin fapte, după cum pomul se cunoaște după roadă. Roada însă crește pe pom. Credința ne păstrează în moștenirea lui Dumnezeu, pentru că mai întâi ne păstrează în Dumnezeu. Credința adevărată totdeauna este însoțită de bunătate, dragoste, smerenie și adevăr. Omul nu este altceva decât ceea ce crede. Crezi bine, bine trăiești. Crezi rău, rău trăiești. Credința și umblarea cu Mântuitorul Hristos îți dau ochii necunoscuți în lumea păcatului cu care vezi lucruri nespuse din împărăția adevărului lui Dumnezeu. Credința și dragostea sunt focul lui Dumnezeu într-o inimă și focul se vede de departe. Adevărata credință te scapă de păcat, rătăcire și teamă. Credința se naște și crește prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, dar tot prin acest sfânt cuvânt se dă la o parte ceea ce o înnăbușă. Din credință se nasc toate faptele cu adevărat bune, toate virtuțile. Toate simțămintele nobile. Din credință se naște iubirea cea adevărat, fierbinte și statornică. Credința este temelia tot ce este dumnezeiesc. În viața în care nu se vede de plină unitate între credință, nădejde și dragoste, acolo nu-i nici adevăr, nici mântuire. Credință înseamnă înaintarea pe calea lui Dumnezeu. Nu este deci stare de mijloc. Ori credem, ori dăm înapoi. Credința te face plăcut înaintea lui Dumnezeu și folositor oamenilor. Fiii credinței sunt cele mai frumoase făpturi care au trăit vreodată pe pământ, sunt o adevărată podoabă a acestei planete. Credința singură face spirite mari, pentru că numai ea contopește sufletul cu Dumnezeu, făcându-l una cu el. Credința care-i din Dumnezeu îți dă lumina să cunoști poporul lui Dumnezeu și îți dă apoi dragostea să te alipești de el. Numai credința încercată, pusă la probă, este potrivită pentru lucrarea lui Dumnezeu. Credința schimbă din temelie viața omului, dându-i alte gusturi, alte plăceri și altă înțelegere a lucrurilor. Harul credinței dă adevăratul echilibru și adevărata direcție vieții. Numai credința poate găsi adevăratul ascunziș și adăpost sigur pentru viața primejduită de vrăjmași. Cei stăpâniți de credința adevărată au în vedere numai împlinirea planului lui Dumnezeu și niciodată nu urmăresc împlinirea gândurilor sau planurilor lor. Credința adevărată te duce la închinare, iar închinarea îți întărește și îți crește credința. Credința singură izbăvește sufletul de frica oamenilor și de frica morții, pentru că ea aduce cu sine frica de Dumnezeu și de adevăr. Credința pune stăpânire pe Dumnezeu, iar plăcerea lui Dumnezeu este să se lase prin și stăpâni de credința fapturilor sale. Credința te înalță pe cele mai înalte culmi și te pregătește pentru cele mai mari jertfe. Credincios adevărat este numai acela care nu mai arde în cuptorul păcatului aprins de diavolul. Credința adevărată nu umblă după lucrurile de jos, oricât de bune s-ar părea, ci privește și aleargă după lucrurile de sus, lucrurile cerești. Credința eliberează sufletul de iubirea de sine și l-aprinde pentru lucrarea lui Dumnezeu. Credința face din om, care a primit-o, un fiu al dragostei, un prea iubit al lui Dumnezeu. Credința deschide porțile vieții ale adevărului, ale dragostei și ale fericirii. Dacă vrem să fim tari în credință, să ascultăm desăvârșit de toată voia lui Dumnezeu. Sufletul în care locuiește credința nu poate să piară. Credința îl păstrează și îl trece peste râul de foc al primejdiei. Credința preface orice mare în uscat și orice uscat în mare, când este vorba de lucrarea mântuirii pe care Dumnezeu o face în om și cu omul. Credința are întotdeauna ca țintă lucrurile veșnice. În clima aspră a păcatului și a rațiunii alertată de păcat, nu se poate trăi adevărul Dumnezeesc, decât rămânând în sera credinței. Încrederea în Dumnezeu și în făgăduințele sale este curabia puternică și sigură a Harului Sfânt, care ne duce în portul fericit al veșniciei. Credința ascultătoare ne dă aripi puternice ca să zburăm ușor spre înălțimile sfințeniei, dragostei și adevărului lui Dumnezeu. Credința care nu se arată prin ascultare de cuvântul scris al lui Dumnezeu este o credință drăcească. Prin credință se poate ajunge la știința tainelor lui Dumnezeu și cine a ajuns la această știință dă valoare dreaptă tuturor lucrurilor. Prin credință suntem în mâna și în inima lui Dumnezeu. Credința noastră dă valoare darurilor și jertfelor noastre aduse lui Dumnezeu. Credința vede peste tot, în lumea văzută și nevăzută, semnătura lui Dumnezeu. Adevăratul credincios trebuie să ajungă prin credință la știință, la credința care știe, pentru că numai cel ce cunoaște și știe calea poate merge pe ea fără nicio teamă.